היפופוטם! ערב טוב ושלום מאולפן חדשות היפופוטם תופעת הישראלים שגונבים ברזים, סבונים ומגבות מבתי מלון בטורקיה ממשיכה להופיע באתרי הנופש השונים במזרח התיכון ואף זכתה לכינוי הישראלי המכוער. תופעת הישראלי המכוער מופיעה בעיקר כשתיירים ישראלים מגיעים לבית המלון וגונבים ברז, חרסינה, שטיח, סכום ומסתלקים עם השלל. אולפן חדשות היפופוטאם חושף בפניכם את הסקוב הנורא. לא מדובר בתיירים מזדמנים שמבצעים את הגנבות, אלא בישראלי אחד ספציפי נורא, ונורא מכוער. מספר מנהל בית המלון, קורדום מורדום שבאנטליה. קורדום מורדום, קורדום מורדום, קורדום מורדום. הייתי מסייר במלון לעת ערב, ונכנסתי לחדר שהיה אמור להיות פנוי. ואז ראיתי אותו. הוא האדם הכי מכוער שראיתי מימיי. הייתה לו עין אחת במצח. הוא מוגלה על כל מורדום, הפנים. מורדום, הוא מורדום, היה מורדום, עסוק מורדום, באותו הרגע מורדום, בלגלגל רהיטים בתוך שטייה. הייתי מורדום, מתאר אותו מורדום, כמושד מורדום, בקופסה. מורדום, יומיים אחר כך צילמה מצלמת האבטחה של בית המלון דמות גדולה ומכוערת נכנסת לחדר הכביסה ומפרקת את צינורות המים. כאן נטמנתי לו מלכודית, חפרתי בור עמוק וכיסיתי בענפים כמו בג'ונגל וכשהוא יתקרב, הוא יפול בפנים. תפסתי אותך, עכשיו אתה אצלי ביד. אוי, איזה מכוער, העיניים שלי כהות. מה יש לך לומר? אנטסו נירה, אני לא אשם. תגיד לי, מי אתה? אתם רוצים לשמוע סיפור? אז תקשיבו, פעם. בשנות החמישים היו בארץ ביצות, ובביצות היו תנינים. והתנין הוא עשה לך את זה? לא, חזרתי הביתה, ושם היה עוד תנין. והוא עשה לך את זה? לא, עם מטאטא גירשתי אותו. אז למה אתה כזה מכוער? ככה. מההתחלה נולדתי עם מחלה נוראית קשה כואב לי לדבר על זה קורדום, מלדום, קורדום. לא חשוב, נדבר על משהו אחר גם זה יכרעב, יש לי בפסק קוראים קולדום, קולדום למה אתה עושה את זה? אתם רוצים לשמוע סיפור? קולדום, לא, רק תגיד למה כי אני רוצה שיגידו את השם שלי בתודה רבה בסוף התוכנית היפרופוטם ידעתי שיבואו מהחדשות שלכם קולדום, קולדום, קולדום לא נהוג לתת קרדיט לדמויות, אתה יודע אי... קודום, קודום, איזה מכוער קודום, אתה קודום, ממש. קודום, קודום, טוב, קודום, טוב, קודום. טוב, טוב, טוב בכוער, אני מרים דגל לבן. יופי, אפשר לשחות בים. תשימו אותי ראשון בתודה רבה. קודום. אחרון. קודום, קודום, קודום. אחרון חביב, אבל, חביב זה טוב. קודום. קודם. תודה. קודום, מולדום. תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם.